Между 6 и 9 септември, между една от най-светлите, една от най-мрачните исторически дати в българската история, според излезлите напоследък, документални и архивни данни, визирам филма «Второто освобождение» и данните от Държавния архив, казвам добър ден на Нася Кралевска, филолог и журналист. Автор на книгите Без заглавие, Рушители и строители на България, Споделено детство, Комунизъм срещу демокрация, издаден на английски, Без заглавие. Гостувала е специално за тяхното представяне в студиото на Хоризонт, много често Хоризонт до обед. И на Еран Оуенс, американски учен, астрофизик и съпруг на Насия. Здравейте! Добър ден! Благодаря ви за поканата. Буквално до ден, може би утре, предстои излизането на новата ви книга Насия, на Да. Покривите пътеки на българския преход и още поглед отдалече. Но ми се искаше точно между 6 и 9 да сте примаем в ефира. Днес е 7, още една мрачна дата, в която е прострелян писателя да. Висина Георги Марков. Да, затова в 5 часа ще отдадем почет на неговата личност в градинката на журналист. Пирка журналист. Какво Насия Ви мотивира за събирането на тези Ваши текстове от различни периоди, а, както Вие го наричате, кривите пътеки на българския преход, за издаването на този сборник? Сборник от близо 400-500 страници. Да, 400 и 4 страници. Ами вижте, аз доста активно... А... Участвах в българския печат, главно във вестник про Анти, но също така в 21 век, Демокрация, Детонация и някои други издания, последните години в сайта Фактор. И а, винаги имах така желание да подбера някои от статиите и да бъдат публикувани, но истината е, че може би никога нямаше да го направя, ако не беше пандемията и през лятото на 20-та година за първи път не можехме да пътуваме и да дойдеме обратно в България, където идваме всяка година. Така че аз се заех да си подбера а, част от статиите и да ги предложа за издаване на издателство Рива. А, сега, когато виждам резулта от всичко това, имам чувството, че 4-5 материала или даже малко повече, можеха да не влезат в сборника, но то винаги е така, когато след време го прегледаш отново, имаш чувство, че е можело да бъде малко. Дестина страници по-кратък. Разгледах внимателно виждам една необикнована актуалност на текстове, писани 92-93, 2001 година. Кратки публицистични текстове, които показват нещо много интересно. Това, че България не ви излиза от сърцето и не... Винаги сте се чувствала толкова свързана с България, въпреки, че изцяло живота ви е в Америка. Да, това е вярно. От 85 година живея в Америка у на Зерън, и... Но всяка година, както казах, съм идвала в България, освен последните две. И а, интересното е, че тези стати. Те са фактически... Първата част на сборника е публицистика, а втората част е интервюта, като интервюта част първа включват мои интервюта на три езика с доста интересни личности на български, немски и английски, а втората част е интервюта взети от мене, от професор Калбечева и от... А, а, Васил Станилов, от Христо Христов, от Стойко Стоянов, и които представят моята личност до някъде и а, а, а, моите книги, които съм написала. Сега, а, да. Чудна ми е тази връзка, това, че а, България не ви излиза от ума Не ми излиза и от сърцето. Защото... И видях, че започвате книгата с цитат на вашата майка. Ами да, майка ми казваше, докато отечеството не е щастливо. И нещата не върват, никой никъде не бива и не може да бъде щастлив. Но това съм възпитана още преди да се оженя в Америка, у мъжа по-точно, и това го носа в себе си определено. И България е най-важното за мен е като развитие на събитията. Какво отговаряте на тези насия, които се противопоставят на анализите на комунизма и казват, ай да стига, нали, сте се занимавали с предишната епоха, защото виждат в тях единствено и само така наречения, тук, нали, това е цитат, израз, Пещерен антикомунизъм. Сега много ми е интересно, че този цитат се употребява само за антикомунизма. В същото време, Българската социалистическа партия, наследница на комунистическата, все още чества всички конгреси на Българската комунистическа партия, която нали се кръщава по този начин пред 990 година и поема курса към ръждена борбай и насилствено за взимане на властта. Така, че до ден днешен този, а, а, тези чествания участват в живота на тази партия и не мога да разбира как в същото време ние нямаме право да говориме за престъпленията на комунистическия режим. Още повече, че за мен е техните последици, че се чувстват и до днешни дни в невероятната корупция, която съществува в България, в това, че не се а, наказа достатъчно юридически и съдебно престъпленията на комунистически режим. И в същото време, както знаеме, всички се радваме, че нацизма е все още отразяван в филми, нови книги и никой не си позволява да кажете, че това е пещерен Нацизъм, антинацизъм нацизъм Пащерен Да, и пащерен анти да не се омалуважава, всъщност от народването на документи, които разкриват престъпленията на да. Третия Райх и на нацистската държава, докато у нас се да. още има и такъв тип нагласи, но мисля, че а, така, може би 21 век прави някакъв пробив в това отношение. Да. Има по-сериозно уважение да. отношение към архива и излизането на тези архивни документи, като е. и, в началото. Да, и, и както знаеме с а, активното участие, Инициатива на Млачезар Тошев. В -то година комунизът беше осъден официално в пасе и изръвнен, да, на а, тоталитарния комунизъм, както беше изравнен с престъпленията на нацизма и на фашизма, и след и последваха решения на европейските институции, така че общо взето, 21 век тръгна по-добре, отколкото. 20. Един от вашите текстове засяга темата за дезинформацията, но с много далечна назад дата, да. преди, как да кажа, темата да стане модерна. Тя стана модерна от 2016 година от а, референдума за Брекзит в Великобритания, изборите за Тръмп в щати. Штати. А, вие пишете текстът о заглавен на дезинформацията през 2003 година по повод изследване върху комунизма на двама американски автори. Точно така. В този свой текст така се шегувате с а, това, че подобна книга ви подмладява, защото ви връща към времената да, на разпространяването на тази дезинформация. Да. Става дума така. за а, наистина 9 -и септември и влизането на Съветската армия, на която да. Версия са се хванали американските автори. Кажете, малко по да, за това. Да, това, това е действително... Имаше, тези двама американски автори пишат книга за комунизма, която доста добре очертава престъпленията на комунизма, но когато стига до България, веднага се вижда и чувства, че те са попаднали на източници, които са от времето на комунизма или са разговаряли с хора, които се още споделят комунистическата идея. И затова, и затова а, е много смешно, когато чете с нещо напълно крешно а именно как Съветската армия се бие на българска територия с германските войски. А фактически, точно днес, на 7 септември 1944 г., и последният германски войник обезоръжен е изпратен от българското правителство на Константин Моревиев навън от българските земи. Аз съм говорила с германци, които попадат в тази последна група, която е около 100 души и, както казах, те са изпратени оръжие, обезоръжени през Югославия, което е било много трудно за тях, тъй като в Югославия в момента има силно партизанско движение, което се бори срещу войските на Хитлер. Да, това е, това е любопитно, това е интересно и а, тогава нямахте съмнение, че това е подходящия термин, дезинформация, така ли? Да, да, действително. Защото, още вижте... преди той да набере да, тази популярност, която да, има сега да, разбира се, защото все още и в други текстове в Америка дори след промените 89-та година първите стати за България съдържаха много грешки и неточности защото авторите, разбира се, имаха някои наблюдения от България, но все още за да попълна текста си очевидно ползваха Стотиците книги и дезинформация, издавани от българските посолства в чужбина, проспекти, колко бедна е била България, колко нещастна, колко фашистка и така нататък и така нататък. А ние фактически влизаме във войната на 1 марта 1941 година, когато все още Хитлер и Сталин са в сговор и имат подписан и активен пакт за сътрудничество и на нападение. Вашата книга хваща така наречения преход през вашите публицистични вълнения. Uh -huh. Вие, Насия, имате ли своя отговор? Какво от този преход остава най-трудно за разбиране? Преходът действително е много, много противоречив. Много е интересно, когато се четат първите стенограми на Съюза на Демократичните сили. Там лъха една невероятна неопитност и чувството за, за перестройка, а, когато специално съм проследила и, и в първия си труд без заглавие цитирам тези стенограми, те просто се питат нали, как да подготвят кръглата маса, ми да питаме Локанов, а ми чакай, да, че какво ще каже Локанов, а Желю Желев дори предлага официално се да се да стане вестник отечествен фронт и такива едни много мили, но много несериозни разговори, които не, не говорят за голям опит и за никакви особено ясни цели. За мен е периода на исъщната промяна започва с правителството на Филип Димитров, което поема пътя към Западна Европа, към Европейските институции, към Съвета на Европа и по тези причини бива свалено от а, една комбинация между а, отцепници от СДСЕ, президентство и до някъде ДСП. Казвате до някъде ДСБ. А, любопитен е този ваш анализ. Има го и в текстовете ви. Нямаме време обаче за да. детайл. Свършил ли е преходът една от така големите а, закачки и дъвки а, за много социологически и политологически анализи? Ами в известен смисъл е свършил, защото както Богатите хора в България вече виждам, че са се утвърдили, което означава, че те са в бизнеса и така нататък, въртат економиката. И а, политически отново настава и да на много особена и сложна ситуация. И това, което мене ме притеснява, че дори се повдига въпроса България да смени своя път към, в международната си политика. Което, геополитическата си насоченост, което след постигнатото досега, въпреки всички трудности и несправедливости и така нататък, е много хубаво, тъй като България в момента е, е член на съюзите, които представляват демократичния свят. Гласувай или умри. Това е още едно заглавие от един от вашите текстове в книгата ви. Той визира американските избори. Да, преди визира 20 американските избори преди 20 години и действително тогава беше напрежението и конкуренцията толкова силна, че млади хора се явяваха с тениски. гласувай или умри което беше ново и за Америка и продължава да бъде така. Младите хора там се мобилизират, защото Америка е популяризирана в момента, отколкото беше през 20 век. А, гласувай или умри, казвате ли го и днес за поредните предстрочни, предстоящи български избори? Казвам го, защото България действително трябва да продължи да върви по пътя, който е извоюван. До сега разбира се да се усъвършенства, да се развива ситуацията, да се подобрява, но в никакъв случай тя не трябва да се връща назад някога, а, не можехме да кажем, че България и Америка си приличат. Сега ми се иска да задам един въпрос на вашия съпруг Еран а, Оуенс. А, а, но пък политическият живот в Америка се промени драстично с Доналд Тръмп, штурмът на Капитолия а, преди една година на 6 януари 2021, при загубата му от власт и досега хвърля сянка върху американската демокрация. Еран какво е най-важното в момента в Америка според вас, като човек, учен, астрофизик, дълги години преподавател, щастливо свързал живота си с източноевропейка? So you, you understood most of the right? So Bulgaria and Mm -hmm. And what is your opinion as a person, astrophysicist, scientist, and happily connected your life with Bulgaria through mm -hmm. your marriage? Okay. Very complicated situation in the United States politically. Um, I really thought we were on the right track when we had Barack Obama as president. And we were going to continue in a positive, democratic way. Насия може би малък превод от... да. Той казва, че когато е управлявал Брак Обама, той има голяма надежда, че в Америка нещата ще се оталожат и предишните нали, конфликти против и войната в Ирак ще бъдат загладени. Трамп се е бил на политическата сцена, огромен шок в американската демокрация. And became the president. The most unlawful acts that have ever happened действия, каквито някога са се случвали в Америка having people attack ключващи, the congress ключващи, to stop the election could this the да succession да, of Joe Biden as a president na да uh, um, Joe Biden, смисъл, да длъжност, който... and the The big problem I think that Republican party is not dominated by Trump and Trump people. Сега, в момента, проблем за ЕРН е да се тази двуполиосна система в Америка да, се, да остане да обаче някак републиканската партия да се изчисти от влиянието на Доналд Тръмп. Винаги питам и двама ви с доктор Ера Оуенс, какво виждате в България защото връщанията ви са периодични, а когато дълъг период не сте били както сега да, в случая заради проблеми. COVID може би отдалечаването дава перспектива допълнителна какво виждате в България днес? В България виждам а, едни прекрасни хора Действително mm -hmm. прекрасни, които са ми липсвали тези две години и половина, но истината е, че виждайки ги в първия момент имам чувство, че вчера съм се разделил. Mm -hmm. А виждам <същи>, на хубаво слънчево време и а, пълни улици с млади хора и така нататък, но зная, че в момента има много проблеми, че трябва да се гласува на 2 октомври и то да се гласува в правилния път. Aaron, how do what do you see in Bulgaria? I see lots of good friends. And um I'm very, very happy to follow my wife around <laughs> and uh, see some of the progress that Bulgaria has made since it joined Europe, since it joined NATO. Um да, той казва, че е щастлив да ме следва и да вижда приятелите, които са вече общи и че прогреса в България невероятен с влизането ни в НАТО и в Европейския съюз и че България е не неознаваема от това, което е видял преди 35 години. Много ви благодаря. Насия Кралевска Оуенс предстои премиерата на нейната най-нова книга «Покривите пътеки на българския преход». Тя всеки момент ще излезе от печат. Благодаря и на нейния съпруг, доктор Еран Ноленс, за това, че бяхте специални гости на Хоризонт Долбът. Благодаря ви, Ирина.